Kila tumbako anadai kwamba haina ubora, madaraja wanateua mabaya ambayo hayakizi kabisa kwenye gharama za mkulima. Ukiangalia pale madaraja juu yapo, mfano kuna Rotein, R10, Rotein F, Rotein F, R37F, lakini wateuzi hawateui kabisa hayo madaraja, wanakimbilia madaraja ya ya chini. Na ndio maana sisi tumefikia mwafaka kwamba wakulima tumegomea masoko tumbako hatuuzi paka pale tutakapopataana muafaka, Na tunayomba pia serikali kuu ijaribu kuingilia kati hili suala la wakulima wa tumbako mkoa wa Tabora.